Namodase se Bhagavatou sama, sambuta se. Namota se sama, sambuta Namodase Bhagavato se sama, sambudase. Tak. <coughs> Toto učení jsem vůbec nepřipravil, neměl jsem ani čas přečíst tu druhou kapitolu, hm? tak jsem improvizoval. Teď jsem měl čas trochu si to přečíst a vytvořil jsem si jasnější koncept. Hm? No a tak vlastně vrátím se k tomu, co jsme začali až potom, co vlastně představím celek. A ten celek jsem začal představovat už ráno. Vlastně tato šástra, tento traktát, dlouhá kapitula začíná tím, že o čem jsme mluvili ráno, že existují Tři párů překážek. Hm? A to je jako všeobecné vysvětlení. A potom k tomuto všeobecnému vysvětlení autor pak vysvětluje detaily. A zase. První všeobecné vysvětlení, pak detaily. Ale protože to všeobecné vysvětlení se někdy nachází až po detailech, tak je to trochu zmatek, pokud nejsme familiární s tím obsahem. A ty překážky, o těch jsme se zmínili. A to je důležité pochopit, protože tento traktát samozřejmě je se přisuzuje maitre, bodysatvovi maitreya, hm? nebo jogínu maitreya, nikdo neví, který maitreya. Hm? No a ten jogín maitreya ve svých dílech vlastně se snaží nám eh, přiblížit nedualistický postoj k meditaci. A proto tento traktát se nazývá analýza střední cesty, jakožto cesty mezi dvěma extrémy, o kterých jsme se zmínili, existence, neexistence a tak dále. Všechno, vlastně, co my našim rozlišujícím Vědomým chápeme, jsou protiklady. Teď, jestliže známe trochu filozofii Jógačána, všechno, co jsou protiklady, všechno, co je dáno v protikladech, je vlastně iluzorní duální myšlení. Ale my potřebujeme iluzorní duální myšlení, aby jsme Pochopili vlastně i jeho nevýhody a odvrátili se od něj. A právě proto začíná tím, že vysvětluje, že existují rozsáhlé překážky a omezené překážky. Omezené překážky patří tím, který studují cestu osobního osvobození. Tedy duální pojetí osvobození. Jakožto utrpení samsáry v protikladu proti nirváně. A aby jsme dosáhli tohoto osvobození, ať už studujeme cestu bodhisatu nebo cestu budovu pro sebe nebo i cestu posluchačů. Musíme odstranit závoj poskvrnění vědomí, čemu se říká klesha. Klesha v sanskritu doslova znamená to, co nás trápí. My jsme v nepohodě, protože máme věci, které nás trápí. Jestliže se staneme bytostmi osvobozenými, buď jako posluchači nebo budové pro sebe, nebo jako osvobození bodysatlové, vlastně zbavujeme se cestou, správnou cestou, všeho, co nás trápí. A to jsme vysvětli, to je cesta vysvětlená ve všech tradicích, jakožto zbavování se hrubých klínů, klíny jemnějšími. No a teď v pojetí cesty bodhisatvy vlastně ty nejjemnější klíny ještě stále existují i ve stavu arahata těch nejjemnějších klínů, těch nejjemnějších hrubosti se zbavuje, zbavuje jen buddha samotný. I bo, realizovaný bodhisattva ještě se jich potřebuje zbavit. A proč se zbavuje buddha samotný i těch nejjemnějších klínů? Protože nejenom pronikl závoj toho, co nám dává nesnáze, závoj zašpinění vědomí nebo jeho vědomí, poskleněného vášní, neboli chtíčem poskleněného nevolí, poskleněného nevědomostí a tak dále píchou, pochybností, ulpíváním na názory. To všechno jsou věci, které nám vlastně berou pohodu. Ale Budha odstranil nejen tyto závoje, odstranil i závoj, kterému se říká Gneja Avarana. On nemá žádný závoj poznání všech objektů, tak, jak skutečně jsou. Čili Buda je ten, který má vševědoucnost ve všech aspektech. Často se vysvětluje v písmu a má tež vševědomost, ale ne ve všech aspektech. Buda má vševědomost ve všech aspektech. Protože se nejen zbavil nečistot vědomí, ale zbavil se i těch energií, těch zvyků, které jsou spojené s minulými nečistotami. A tím se říká Vásana. To znamená, vlastně doslova to znamená příchuť našich minulých zvyků, které nejsou čisté. No a teď, jestliže studujeme cestu bodysatvy a tento traktát je k tomu, aby jsme tuto cestu pochopili, aby jsme pochopili, co znamená, aby jsme získali stav probuzení, stav bez utrpení, Jediná možnost je, že co se týče buddhistického pojetí, že realizujeme střední cestu. A vlastně buddhistické tradice, rozdílnost buddhistických tradicích je právě rozdílnost ve vysvětlení střední cesty. Základní pojem střední cesty je sukha, analika, anujogo, že nejenom, že se neulpíváme na tom, co je příjemné a tež ne, neděláme, vlastně, nemučíme se, aby jsme poznali pravdu. To je ten základní koncept Dukánu yoga hm? Neprovazujeme praxi za účelem toho, aby jsme se mučili za účelem poznání pravdy. Buddha to dělal sám šest let. To že to dělal sám 6 let, je tož vysvětleno jinak, jaký byl jeho účel v jiných tradicích. O tom se teď nebudeme zmiňovat, ale v podstatě je, podstata je že tento traktát vysvětluje vlastně cestu k neomezenému odstranění překážek. A tato cesta k neomezenému odstranění překážek. Vlastně má stejná stádia všechny cesty, které vedou k probuzení, které vedou k zbavení, utrpení. Mají stejný pořádek Pět kroků. Nejprve musíme získat výzbroj. Výzbroj čeho? Zbroj. V teravádové tradici se tomu říká čarana bija. Musíme získat bija, znamená semena, hm? semena správného jednání. A musíme získat moudrost. Moudrost znamená vypasana. Vypasana je eh, synonym moudrosti. A Tedy to je přístup ve základním učení. Musíme získat 15 hm, takzvaných čarana budža, takzvaných semen správného jednání a vypasanou, aby jsme se zbavili zátěže mentálního utrpení. A těch 15 můžu zkrátka vysvětlit, to je síla samvara, to znamená. Disciplína síla, disciplína morálních předsevzetí, disciplína Indriya Samvara, disciplína smyslu hmm? že kontrolujeme smysly, disciplína toho, že Bhojane Matanjuta, že nejíme ani příliš, ani zase příliš málo, nemučíme se tím, že známe, můžeme přeložit nejlépe, že známe správnou míru výdle. A další tež, že kontrolujeme spánek. Jestliže nekontrolujeme spánek, no tak spíme, spíme, spíme. A čím víc spíme, tím víc jsme unavený. No, jestli zase spíme příliš málo, tež jsme unavený a nemůžeme vlastně se dostat tu jasnost vědomí, kterou potřebujeme k realizaci. Buda učí své žáky, že by měli spát 4 hodiny, to je střední cesta, no ale než se, než se na tu střední cestu dostaneme, no, tak nějaký pátek to potrvá. Ale aby jsme se na takovou střední cestu dostali v době Budhy, mniši nedělali nic jiného než meditaci. Pak je to, není to velký problém. Jestliže žijeme v lese a věnujeme se jenom meditaci, stačí spát pět hodin nebo čtyři hodiny. No ale v našich podmínkách, kdy lítáme sem a tam, by nás udrželo. No a pak v buddhistické tradici, aby jsme dosáhli probuzení, potřebujeme takzvaný sadama. sedm správných nebo perfektních vlastností které mají vlastně být obsahem našeho jednání. A ty vlastnosti jsou co? Sada, že máme důvěru. Důvěru v co? Důvěru v budou, darmu, sangu, v to, že naše minulé životy je pět agregátů existence. Náš současný život je pět agregátů existence. Příští život je pět agregátů existence, jestliže podmínky těchto agregátů tam jsou. Závislé vznikání. No a ty to učení, které Buddha učil za účelem probuzení. Ty metody. To tomu se říká šikšápada, to učení, které potřebujeme k realizaci střední cesty. Pak hry otapa, co znamená hry otapa. Stud ze zla a strach vzdělání zla. Jestliže nemáme, co tím se říká louka pála, to jsou ochránci světa. Tento svět ještě existuje, že existuje v nás stud vzdělání zla a strach vzdělání zla. Strach neznamená strach, že se takhle klepeme, ale to znamená, že rozumíme tomu, že činy, které škodí nám i druhým, Přinesou špatné výsledky. A ty špatné výsledky to jsou utrpení. Nikdo nechce trpět, kdo je doma má zdravé myšlení. A protože rozumíme příčině a důsledku, proto se vyhýbáme zlým činům, jelikož máme stud a máme strach ze z výsledků činů, které vedou k utrpení. A tak se jim vyhýbáme. No a pak, jestliže naše jednání je založeno na praxi uvědomělé pozornosti, saty, sampadžaně, uvědomění. Hm? jestliže víme mnoho, co se týče cesty, jak odstranit utrpení, jestliže máme a hm, úsilí k tomu, aby jsme odstranili to, co je v nás zlé, nenechali to vyvstávat, to zlé, které v nás vystane, aby jsme odstranili a další zlo, aby jsme nenechali vyvstávat, to, co je dobré, aby jsme to praktikovali a kultivovali dál. To, to je úsilí. No a nakonec čtyři džány, čtyři stavy hlubokého prohloubení. To jsou ty předpoklady, v budistické literatuře základního písma, který potřebujeme k tomu, tedy 15 předpokladů, aby jsme dosáhli probuzení. Teď cesta Mahajány je trochu jiná. Proč? Protože cesta Mahajány je daná vlastně eh, hlavně vírou. My věříme v takovost, přestože jsme ji ještě bezpostředně nepoznali, ale vidíme jasně, že jestliže takovost, neboli, jak říká Nagarjuna, jestliže prázdnota dává smysl, všechno dává smysl. Jestliže prázdnota nedává smysl, nic nedává smysl. Tak věříme v takovost, Věříme v nepodstatnost všech jevů, které můžeme uchytit. Probuzení v nedualistické cestě je něco, co se nedá uchytit. Právě proto je to to perfektní probuzení. Protože není v rozporu s ničím. To je neduální přístup k meditaci. Rozpory existují v realitě, která se dá uchytit, ale v realitě, která se nedá uchytit, rozpory se rozplývají. A nejenom se rozplývají rozpory, rozplývají se i ty energie, které k rozporům vedou. To jsou naše minulé zvyky založené na dualistickém poznání. Tedy já se nebudu teď Nebudu mluvit v detailu o cestě Mahajány, to máme různé systémy postupu, ale praxe Mahajány vlastně začíná vírou. Proto když se někdo začíná učit v terovádě, tak mu vysvětlí čtyři vznešené pravdy, Vysvětlím mu jisté koncepty Abhidharmy, 12 členů závislého vznikání. Jestliže se učíme eh, darmu v Májáně, vlastně začínáme vírou. Tím, že si opakujeme jméno Amitáby, hm? což pro nás představuje čistou zemi a vizualizujeme si tu čistou zemi, nebo získáme iniciaci jako bodhisattva, tím pádem se sami sebe vidíme svoji podstatu jakožto bodhisattva a vidíme to, co bodhisattva vidí, jako to skutečné, co vidíme my, je se nám pak obzvláště rychle může zjevovat jako neskutečné, na různé prostředky, které jsou spojené s vírou. A tady praxe víry vlastně zahrnuje všechny tyto elementy, o kterých mluvíme. Praxe víry zahrnuje uvědomělou pozornost, zahrnuje jasnost, zahrnuje úsilí, zahrnuje jak už jsme řekli, strach a stud, vzdělání zla, zahrnuje disciplínu, zahrnuje podmanění si smyslu. Všechno tohle je v rámci víry, v rámci vývoje víry. Jestliže víra dozraje, bodičita se stane skutečná. Zatím naše bodičita, pokud víra nedozrála, je to, čemu se říká bodičita, založená na předsevzetí. Jestliže víra dozraje, máme bodičitu založenou na realizaci. Protože jsme ještě nerealizovali takovost, máme realizaci víry. Tím pádem jsme predurčení musí říkat ani k tomu nejvyššímu probuzení, protože se od víru nemůžeme odpoutat. Pak další stádium, že tu víru provázíme, že provázíme prodlévání v hlubších stavech bodychity, praxi předávání všech zásluh pro dobro bytostí. No, a pak se nám vlastně může vyjevit takovost, ne jako koncept, ale jako zkušenost. Vlastně už neodcházíme z neduálního poznání reality. No, a pak. Ráno jsme se zmínili, ty páry jsou, že máme buď extrémní překážky, jako že se hned zlobíme, cokoliv se nám nelíbí, hned v nás vystane hněv, no, nebo máme vyrovnané překážky. Podle toho tež praktikujeme jedno jakou cestu. No a pak je překážka. Uchopení a odvrácení. To je důležité pochopit. Pokud uchopujeme, budeme se odvracet. Jestliže se odvrát, odvracíme od něčeho, je to proto, že uchopujeme něco jiného. A to jde od hrubších stavů uchopení do těch nejjemnějších stavů uchopení. A právě pochopení, plné pochopení toho, stavu, kdy nejsou ani známky uchopování, ani známky odvrácení. To je vlastně to, ten perfektní stav probuzení. Proč? Protože takovost ne, nelze ani uchopit, ani se od ní odvrátit. Protože takovost je reálný stav věcí tak, jak je. Tedy základní účel cesty je, to vysvětluje tež Maitreja, odstranit pouta vědomí. Tím pout vědomím vědomý se říká samyóžana. Samy, sam znamená dohromady. Yojana co nás svazuje. Co nás svazuje dohromady s čím? s utrpením. A ty, ty závoje jsou vysvětleny různým způsobem, v různém písmu. To všecko je vlastně, buddhismus je v tom tak zajímavý, že můžeme vysvětlit stejné věci mnohými způsoby. Maitre vysvětluje devět druhů závojů tedy devět růvů pout, které nás připoutávají k utrpení. Ale můžeme vysvětlit tež deset jiným způsobem, hm, ale jsou si podobné. První pouto je chtíč, protože nejsme naplnění, máme chtíč. No a ať praktikujeme jakoukoliv cestu k roz, omezenému probuzení nebo k rozsáhlému probuzení budhy, jediná možnost, jak se zbavit nebo jak zmenšovat chtíč, je rozčarování. nirveda. A jak se rozčarujeme z reality? Z to, že si uvědomíme přechodnost všech jevů, to je stejné ve všech tradicích. Jenomže toto rozčarování v praxi a rahatu musíme se rozčarovat. Přímou zkušeností vznikání a zanikání v každém okamžiku. Jestliže naše vypasaná se lepší, pak už není a žádné vznikání, protože vznikání nás nezajímá, kontemplujeme jenom zanikání všech jevů, pak se otevře horizont druhého břehu, kde žádné vznikání a zanikání není. To je tedy rozčarování v cestě žáku. Bodhisatova se nemůže takto rozčarovat. Jestliže se takto rozčaruje, stane, nemůže se stát Buddhou, nemůže dosáhnout rozsáhlého odstranění překáže. Proto se rozčarovává, ale rozčarovává se tím, že pochopuje Sou meditací, že nestálo všech jevů tam je, ale je tam jako prostředek. Není to skutečná realita. Skutečná realita je, se nedá uchytit není ani. Nestála, ani stála. Právě proto je nad veškeré uchopení a odvrácení. To je nedolistická meditace. Druhá Druhé pouto, které nás poutá k utrpení, je samozřejmě, je, se mu říká, pratiga, což znamená odpor, zloba. Odpor, zloba je vlastně nic jiného než zdroj veškerých našich starostí, našich strachů, našich depresí. Všechno to je komplex. odporu, zloby. Jestliže nemáme zlobu, nemáme žádné starosti, nemáme žádné strachy, ty semena zloby jsou stále ještě v nás? Proč? Protože něco se nám líbí a něco se nám nelíbí. A tím pádem vlastně se nenacházíme ve střední cestě, je to tak? No a jak praktikovat odloučení se od veškerého odporu. Samozřejmě upekša. Co znamená upekša? Hm? Doslova vidět věci zblízka. A upa tento prefix znamená vidět věci zblízka, ale nebo anebo vůbec nevidět. <laughs> Oba dva významy v tom prefixu upa jsou, což je výborný sázkryt, je neskutečně jemný jazyk. Když vidíme zblízka, nevidíme nic. <laughs> Jak vysvětluje krásně sútry transcendentální moudrosti, my bytosti pomatené, Bereme mlhu jako něco skutečného, ale když jsme uprostřed mlhy, nevidíme nic. Stejně tak my bereme naši zkroucenou realitu jako něco skutečného, ale když získáme jasnou představu reality tak, jak je, tak se rozplyne jako mlha. Čili upekša my můžeme přiložit jako odpojení se a nebo jako nestranost vědomí. Upekša znamená nestranost vědomí. To vědomí, které má nestranost, to neulpívá na neodvrací se od nepříjemného a proto je v rovnováze. A protože je v rovnováze, pochopí, že opravdová slast je odvrácení se, jak od uchopení, tak od odvrácení. Hm? Další Je mána, co znamená mána. My překládáme jako pícha. Hm? Ale to není ten nejlepší překlad. Další pouto, které nás připoutává k utrpení, je pícha. Ale pícha znamená man maniate, znamená doslova, že si představujeme, že něco jsme. Buď, že jsem lepší než ty, nebo jsem horší než ty, nebo jsem stejně dobrý jako ty, nebo jsem eh, inženýr. Hm? A skutečně jsem inženýr nejenom, že jsem dostal diplom. <laughs> jsem něco odlišného druhého. Hm? Prostě ulpívání na skutečné identitě já. Já jsem Petra. Hm? To je mána. Já jsem Petra a jsem něco zvláštního. Hm? Je lepšího nebo horšího. A nevidím, že jsem nic jiného než příčina důsledek. No a aby jsme se zbavili mána, aby jsme se zbavili takovéto píchy, takovéto identifikace s představou, že něco jsme, ať už dobrého nebo zlého, no tak jak se píchy zbavíme. Tím, že poznáme, že pět agregátů existence je všecko, co si můžeme představit jako já. A kromě nich nic neexistuje. Další Poutou, které nás, vlastně základ všech pout, které nás poutá k utrpení, to je nevědomost. Neboli nevěda, doslova. A proč máme nevědu? V základním pojetí máme nevědu, protože máme pět skant, na kterých ulpíváme. To, že jsme nepoznali, nepronikli závislé vznikání. Dále to, co nám zabraňuje k tomu, aby jsme byli v pohodě, je, že máme názory, na kterých ulpíváme. Většinou kteří lidé svědčí u nich je dominantní chtíč, lidé, kteří jsou intelektuálové, i jogíni, u nich většinou bývá dominantní právě ulpívání na názorech. Je to tak, a ne jinak, hm? je to tak, jak to učil ten a ten? Hm? Je to tak, jak to učí karbelitáni, nebo dominikáni, hm? nebo ortodoxní, nebo musilmáni? Hm? Všechno ostatní nedává smysl. A jak se zbavíme takových názorů, ulpívání na názorech? Zbavíme se to tím, že poznáme ze čtyř znešených prav, poznáme jakou pravdu? upravdu ustání, upravdu uhasnutí. Co je nirvána kromů obzvláště v pojetí Mahajany? Ustání prapanča, ustání rozšírení vnímání na základě chtiče. A na základě hledání my máme, rozširujeme naše názory a hledáme dál a dál, protože jsme nepoznali pravdu opravdového utišení. To neznamená, že jestliže jsme ji poznali, se neučíme. Naopak, učíme se, ale neulpíváme na názorech. Ti, kteří nepoznali pravdu, uhasnutí, ty právě mají. Tendenci, a jsou to i jogíni, mají tendenci k ulpívání na názory. Toho jste si asi taky všimli. Je to tak? Další spout, který nás připoutává k utrpení, je upádána, což znamená vlastně ulpívání samotný. Hm? Jelikož máme žízeň, vtíč, proto ulpíváme. A je ulpíváme, nepoznáme cestu k utišení tak, jak je. Právě proto, že ulpíváme. Protože máme názory, na kterých ulpíváme, nepoznáme pravdu, vyhasnutí. Protože. Ulpíváme na čemkoliv, nepoznáme pravdu cesty. Cesta je střední cesta. co znamená střední cesta? Strední, co je objektem střední cesty? Objektem střední cesty je ten objekt, který se nedá uchytit. Právě proto osmičlená střední cesta, nebo li, cesta, Vznešených obsahuje osm členů dohromady. Normálně, jestliže praktikujeme správný názor, nepraktikujeme ostatní členy osmičlené cesty. Ale jestliže objektem se stává ten objekt, který nemůžeme uchopit, ať už nirvána nebo takovost, Všech osm členů, osmičlené cesty se vyjeví dohromady. Proč? Protože nemusíme myslet. Jestliže nemyslíme, naše poznání je perfektní. To je důležité pochopit. Na tom je založená vlastně též praxe v Mahajánové meditace. Jestliže nemyslíme, naše síla je perfektní. Jestliže nemyslíme, naše samády je perfektní. No a proto, co je praxe samády v Mahajáně? Eka, samskára, samády. samády jedné formace. A to je neulpívat na žádné známce objektu, protože jsme si vědomi, že jakmile ulpíme na známce jakéhokoliv objektu, objeví se rozlišující Myšlení a toto rozlišující myšlení se napojuje na řetězy a kontinuitu. Ale ve skutečnosti takovosti nejsou žádné řetězy není žádná kontinuita. Právě proto je to takovost. Dále pochybnost Vichikica zabraňuje poznání třech klenutů tak, jak jsou. V pojetí Mahayani, Buddha skutečný Buddha je tělo darmy. A toto tělo darmy se zjevuje jako moudrost, což je užitkové tělo. A zjevuje se jakožto osoba, no a to je to stvořené tělo. Jestliže dosáhneme tyto tři těla, dosáhneme perfektního, neomezeného probuzení. Další je závist. A závist zabraňuje nám přináší utrpení, protože zabraňuje nám v úctě k druhým, který si úctu zaslouží a zabraňuje nám v Mutá. V radosti, z úspěchu druhých, ze ctnosti druhých. A to je utrpení. Jestliže chceme praktikovat cestu bodysatů, vlastně závist je to nej. nejnepříjemnější, co nás může doprovázet. Protože bodhisattva je ten, který získává cnosti tím, že se raduje cnosti druhých. To je to nejlovnější získání. Nemusíme se tolik snažit tím, že se radujeme cnosti druhých. Získáváme je sami. No a další, poslední devátá tady, je lakomost. A lakomost zabraňuje v odříkání. A pokud nejsme schopni odříkat, nejsme schopni poznat cestu, která vede nad ulpívání na existenci a nad Odvracení se od existence. No, a teď se dostáváme do detailního vysvětlení, s kterým jsme vlastně začali. Jestliže vysvětlujeme v detailu, pak jsou vlastně v cestě bodisatvů, jsou tři kategorie překážek, které mu zastírají cestu k plnému poznání. A ty jsou ve třech kategoriích. První kategorie je Kategorie překážek, které zastírají cestu realizace 37 důvodů probuzení. Jestliže se probudíme ať v jakékoliv cestě, musíme praktikovat 37 důvodů neboli faktorů probuzení. O tom budeme mluvit první všeobecně. Teď. Dále. Jestliže chceme získat stav neomezeného probuzení, probuzení budhy, probuzení ke kterému vede cesta bodhisatvů, musíme praktikovat šest nebo deset dokonalostí nebo mnoho, mnoho dokonalostí. Většinou se kategorizují jako šest nebo deset. Praxe páramí. nebo toho, co nás z tohoto břehu brehu utrpení, vede na ten druhý breh, breh prost všeho utrpení i energii, které k utrpení mohou vést. Čili krátce řečeno, překážky, které brání v realizaci dokonalosti, páramí. A pak, jestliže chceme praktikovat, jestliže chceme, praktikujeme cestu posluchačů, cesta posluchačů je vlastně cesta čtyř realizací. Hm? prvního ovoce, druhého ovoce, třetího ovoce, čtvrtého ovoce. Jestliže realizujeme čtvrté ovoce cesty, střední cesty, staneme se Arhat. Hm? To snad známe, hm? nemusíme vysvětlovat. Jestliže praktikujeme cestu bodhisattví, to jsou jenom, to jsou koncepty, hm? ale ty koncepty odpovídají realitě. Pak vlastně Realizujeme 10 stupňů, v které potřebujeme k plné realizaci takovosti. Jestliže projdeme těmito 10 stupni, staneme se Buddhy. A tím stupním se řeká Bůmy, což je znamená doslova země. Země, na kterých Borisatva stojí, jestliže má skutečnou realizaci takovosti. Tak tedy čtyři kategorie prekáže. A začínáme tím, kde jsme včera skončili, prekážkami, které jsou na cestě k realizaci 37 faktorů nebo důvodů probuzení. No a cesta probuzení má tedy pět stádí ve všech tradicích. První stádium je akumulace, o tom jsme se už zmínili, akumulace cností a akumulace moudrosti. Čili akumulace semen správného jednání a akumulace vypasany v Mahajánové tradici se to Vysvětluje jako akumulace nebo nahromažďování, schomažďování punia sambara, což znamená výzbroje cnosti a výzbroje moudrosti, Giana sambara. My nejsme budhové, my nejsme realizovaní bodhisatové, protože v nás nedozrála výzbroj cnosti a výzbroj moudrosti. No a tak my praktikujeme cestu bodhisatů na základě rozhodnutí. Jestliže v nás dozrála víra, pak už nepotřebujeme rozhodnutí v tom smyslu, že vlastně ta víra nás vede. Jestliže nás vede ta víra, no tak pak už praxe má sílu ta praxe, která má sílu, která nás přibližuje k prímé realizaci, ty se říká prajoga marga. První je sambara marga, pak prajoga. Prajoga znamená úsilí. Pokud nemáme dostatečnou výzboj cnosti a moudrosti, naše úsilí nemůže vyspět. Uspět, jelikož máme Základy v cnosti a v moudrosti vlastně blížíme se k přímé realizaci. To je cesta úsilí. Jestliže cesta úsilí uspěje, je cesta přímého poznání. Tomu se říká daršana Marga. Daršana znamená vidění, přímé vidění. primo vidíme nirvánu, přímo vidíme takovost. No a tím pádem nemáme, ačkoliv máme nečistoty v nás, můžou vystát, nemůžou pokračovat protože nemáme představu já jako něčeho skutečného. A ta představa já jako něčeho skutečného, když budete meditovat úsilovně, obzvláště vypasanou, Uvidíte, jak tvrdohlavá toto představuje. Když nemeditujeme úsilovně, tak nevidíme, jak tvrdohlavá to představuje. Jedině, je, když meditujeme úsilovně, začínáme to vidět. No a pak se může otevřít horizont Reality, která se nedá uchytit. No a veškeré pochybnosti se rozplynou jako mraky. No a po cestě přímé realizace je cesta meditace. V té cestě meditace tak odstraňujeme Veškeré překážky, které nás dělí od realizace. No a nakonec ništa. Nakonec dokonalý stav. No a teď. Tento traktát vysvětluje tuto cestu k odstranění 37 faktorů, k odstranění zábran v praxi 37 faktorů probuzení, jako 30 faktorů, které zastírají probuzení v cestě Bodysatvu. Zase to zastírání probuzení v cestě Bodysatvu je dá se říct, je jiné, ačkoliv je mnoho věcí, které jsou stejné, přesto je jiné, protože ty faktory probuzení se navazují na, ne na částečné probuzení, ale na plné probuzení. No a zde je tež proces. Vlastně všechno, co prožíváme, Je proces. A začínáme v tomto procesu kde? Začínáme tím, že praktikujeme a že jsme schopní praktikovat dobro. Dobro znamená to, co je zdravé, to, co nám prospívá a to, co též prospívá, nejen nám, ale i všem bytostem. Protože Jestliže praktikujeme cestu bodysatů, nerozdělujeme mezi sebou a druhými. Tedy přijímáme utrpení druhých za své utrpení, přijímáme radost druhých za svou radost. Jak to můžeme dělat? Protože kontemplujeme takovost, Jestliže nekontemplujeme takovost prázdnotu, nemůžeme to dělat. Není to možné. Takovost je skutečný stav. Nejenom můj, ale i všech bytostí. Já, ty, on, všichni jsou takovost. Vystávání dobra je přirovnáno jako na základě oka je vizuální vědomí. Jestliže nemáme oko, není žádné vizuální vědomí. Stejně tak, jestliže nemáme ty kusala, jestliže nemáme dobro nebo cnosti, no, nemůže být žádný probuzení. proč, to jsme vysvětlili včera, proč nepraktikujeme úsilovně vznosti, protože nemáme úsilí, nebo máme úsilí, které není na místě, nebo máme úsilí bez správného principu. To znamená, že nechápeme, že naším cílem je střední cesta a střední cesta je Jež skutečný objekt se nedá chytit. Kdyby se dá chytit, tak to není střední cesta. Protože to, co se dá chytit, to určitě povede k tomu, že něco druhého se musí odstrčit. Je to tak? Tedy díky správnému úsilí získáváme ty předpoklady semena správného jednání a moudrost dostatečnou k tomu, aby jsme hluboce vstoupili do procesu probuzování. Co je principem praxe probuzování, co je principem, to je, to je těžké přeložit, že to je vlastně, to znamená držení. Držení v tom smyslu, jako text to přirovnává se čtyřmi Ahára, které nás drží při životě. Co to je Ahára? Ahára je jídlo. Hm? Aby jsme zůstali při životě, potřebujeme čtyři druhy jídla. Hm? První druh jídla ham ham večere. Druhý druh jídla dotyk. Třetí duch jídla vůle. A čtvrtý duch jídla rozlišující vědomí. Aby jsme zůstali na životě a fungovali, musíme mít tyto čtyři pokrmy. Hm? Jestliže bez nich nemůžeme žít, ale jestliže na nich ulpíváme, stanou se. Důvodem našeho utrpení. A tak tři překážky, body, ty už jsme vysvětlili: tři překážky, které nám znemožňují držení se v procesu probuzování. To je, že nemáme dost cnosti a moudrosti, nemáme samá samkarpa, to jsme vysvětlili všechno včera, nemáme správné myšlení a naše výzbroj nestačí. Jestliže ty překážky se zjemní, co vyvstane bodičita, probuzené vědomí. Jestliže vystane probuzené vědomí, my kontemplujeme takovost, jako skutečný stav. A bodičita pak bude pro nás podpora, podpora bodhisatovské praxe, tak jako text uvádí, tak jako bhajana loka je podpora pro satvá loka. Bhajana loka, co je bhajana? Bhajana znamená nádoba. A co je satva Bytost. Svět bytosti závisí na nádobě, ve které žijí. A tato nádoba, ve které žijeme, to je náš svět naše univerzum, bez toho, bez světa, my bytosti nemůžeme žít. Je to tak? Stejně tak, bodhisattva nemůže žít bez bodičita Jestliže nemá bodičita není žádný bodhisattva. Tak jako bytosti nemůžou žít bez světa, jestliže nemají svět, Nejsou žádný, jestliže není svět, nejsou žádné bytosti. Je to tak? Hm? To, co dává světu význam, to jsou bytosti. Jestliže nejsou bytosti, svět absolutně nemá žádný význam. Hm? A význam praxe bodysatu je v realizaci bodičita, probuzeného vědomí. Čili Probuzené vědomí je pro něj podpora, tak jako svět je podpora pro bytosti. Celá praxe bodysatvu není vlastně nic jiného, než rozvíjení bodičita. Když bodičita plně dozraje, dozraje plně neomezené probuzení. No a to, co nám brání v, v rozvoji bodičita, to jsme pobrali, tam jsme myslím skončili včera, hm? že nám chybí Gotra, hm? chybí nám eh, příslušnost do rodiny, buď eh, posluchači zde v případě cesty po príslušnost, příslušnost. K rodině Bodhisattvu, kdy se staneme k rodině Budhu Bodhisattvové mají příslušnost k rodině Budhu, A kdy se stanou příslušníci rodiny Budhu, Ve skutečnosti tehdy, jestliže v nich víra dozrála, pak jsou neodvratní od realizace budhoství. To je jako, jestliže studujete tervádu, to je jako chula, souta pana, než se staneme ti, kteří vstoupili do proudu, staneme se malými, ti, co vstoupili do proudu. Protože jsme poznali závislé vznikání, tak nemáme žádné pochybnosti. Z hlediska Mahajánové cesty jsme poznali víru, proto nemáme žádné pochybnosti. Ačkoliv nemáme ještě přímou realizaci takovosti a většina bodhisatů i velice, velice pokročilých bodisatů jsou v tomto stádiu. Získání přímé zkušenosti takovosti je daleko těžší než získání přímé zkušenosti mirovány v dualistickém pojetí, jakožto opaku samsáhy. Právě proto v studiu Mahajany je tak důležitá i aspoň v tibetském buddhismu logika. správné pochopení, dialektika. To všechno slouží k tomu, aby jsme měli úplně jasnou představu o tom, co je předmětem naší víry. A predmět naší víry je něco, co nemá protiklady. A to je daleko těžší realizovat, než něco, co protiklady má. Je to tak? Třeba to vidět jasně. Ta tendence vidět protiklady je ještě daleko, daleko hlubší v nás, než ta tendence vidět skutečné já. Právě proto realizace bodhisattva je daleko těžší. I většina z velkých učitelů nejsou realizovaní bodhisattva ale jsou bodysatové, ve kterých uzrála víra. Tedy včera, to, to jsme už o tom mluvili, chybí nám Gotra, chybí nám kaliana Mitra, vznešení. Který, nám, který nás může přesvědčit jasně o skutečnosti takovosti. A máme přílišné rozčarování. Jestliže máme přílišné rozčarování z stavu nestálosti, tak se staneme arahaty a nemáme zájem o dokonalé probuzení. No a jestliže překonáme tyto překážky, co přijde? Příprava na přímé vidění. A příprava na přímé vidění spočívá v moudrosti. Úsilí otvírá moudrost. A úsilí je tež... Znakem moudrosti. Jelikož máme moudrost, jsme usilovní. Jelikož jsme usilovní, získáváme moudrost. A moudrost je tedy příčina osvícení. To, co nás. plně očistí, to je moudrost. Všechno ostatní jsou jenom prostředky moudrosti. Proto my mluvíme o šesti dokonalostech nebo deseti dokonalostech. Matka všech dokonalostí je moudrost. Bez moudrosti žádné dokonalosti nemůžou výst k dokonalému probuzení. To je důležité pochopit. Jaká moudrost? Transcendentální moudrost. Vše v naší realitě se nedá uchopit. To, co uchopujeme, to jsou naše představy reality, ale ne realita samotná. No a moudrost je co? Moudrost je jako světlo, které odhalí věci ve tmě. Jelikož máme toto světlo, jsme připraveni na cestu přímého vidění. Přímého vidění takovosti. Přímého vidění neduálního probuzení tak jak je. No a to znamená, že jsme porozuměli správně příčinu a důvody příčiny a důvody dokonalého probuzení. Právě proto. Naše vědomí je jako světlo, které odhaluje věci. Jaké věci? Věci, které patří k dokonalému probuzení. A proč tato moudrost v nás nedozrává? Proč ta cesta úsilí v nás nedozrává, jak už jsme řekli po cestě? zromažňování zásluh a moudrosti, pak cesta úsilí. Cesta úsilí už obsahuje v sobě moudrost, ale ještě neobsahuje přímou realizaci. A proč nemáme moudrost, která nám odhalí jako světlo ve tmě, všechny důvody a příčiny, které potřebujeme k re, nedualistické realizaci, protože nemáme dostatečnou praxi dokonalostí, páramí, protože nemáme Kaliána Mitra, který nám to vysloví. protože jsme ve společnosti těch osob, které vlastně nám brání v tomto světle, osob, které vlastně se praxi probuzení nezabývají, A nebo které nám v této praxi škodí. To neznamená, že my se s nima nestýkáme, my jsme k ním uctiví, ale držíme se od nich odstup. Je to tak? No a pak, jestliže se rozsvítí světlo ve tmě, protože jsme pochopili přesně příčiny a důvody, které potřebujeme k neduální realizaci, pronikli jsme jimi, a pak. Asamoha. Asamoha znamená jsme bez poblouznění. Pokud jsme přímo nepoznali takovost, vlastně nemůžeme se zbavit poblouznění. Až když jsme přímo poznali takovost, víme, co je stav bez poblouznění. A stav bez poblouznění je, nastane tehdy, příčinou je právě Daršana Márda. Příjmé vidění takovosti v cestě žáků Niroány jistě takovosti, nedualistické pojetí toho, co nás osvobozuje. No a vědomí se tedy transformuje, text uvádí dokonce příklad, tak jako oheň se transformuje v teplo, kterým se ohrajeme, Stejně tak, jestliže máme vnitřní světlo moudrosti, pak stane se to pro nás příčina změny. Co je příčinou změny? Už nemáme povolou změny. Chápeme realitu tak, jak skutečně je. A to získali jsme tedy vlastně první stupeň cesty bodhisatvu, kterýmu se říká pramudita. Velice radostný. Jaká radost, když vidíme sebe v rámci totality, v rámci všeho. To je ta neskutečná radost. Ta radost už nás nemůže nikdy opustit, jenom ji prohlubujeme. Vnitřní teplo v nás roste. No a k přímému vidění máme tři překážky. zrovna nejlepší ležet, hm? no ale můžeš ležet, je, je stejně to není, e... neděláme žádný formální, hm? ale formálně to nikdy nedělej, když pojedeš do Ázie, tak... <laughs> No a teď, protože jsme neodstranili to hlavní poblouznění, což znamená přímo realy, neznalost a takovosti, máme tři překážky. Za prvé, hrubost pocházející z vypariása. Vypariása znamená převrácené představy, převrácené názory, převrácené vnímání, převrácené rozlišování. K tomu se všemu říká vypariása. Čili. Považujeme za realitu to, co realitou není v Mahajánovém smyslu. V Trevádovém smyslu vidíme stálost v tom, co je nestálé, vidíme radost v tom, co je utrpení, nestálosti, vidíme já tam, kde žádný já není, a vidíme čistotu tam, kde žádná čistota není protože v tom, co je spojené s utrpením, žádná čistota nemůže být. No a z hlediska Mahajánového učení, co je naše převrácení, že jsme vlastně nepoznali takovost, nevnímáme takovost tak, jak skutečně je, Dále sledujeme tři negativity, což je co? Klejša, poskvrnění vědomí, karma a důsledekami. Jestliže naše moudrost dozrála, to neznamená, že my jsme od nich svobodní, ale my je nesledujeme. Proč? Protože jsme pronikli. Pronikli jsme základ závislého vznikání, tedy v samsáře, nevědomost, jakožto iluzi. Právě proto, Jsme odstranili poblouznění. No a tím pádem to neznamená, že nejsme vázaný na karmu, ale pronikli jsme karmu. To neznamená, že nejsme vázaný na důsledky karmy, ale pronikli jsme důsledky karmy. To je důležité pochopit od nikdo, ani Budha. Nemůže od karmy a důsledku karmy, nemůže je odstranit, ale může je plně pochopit. A to je právě to, co ho vysvobodí. Na to je v zenu krásná historka, tu náboží Jakub tady. Hm? Pajďan, znáš historku Pajďan? Hm? Tak až budeš v Číně, tak se podíve na horu Pajďan v Tjangsi provincii. V Číně byl velký město Pajďan. Hm? Tam jsem též pobýval v tom klášteru. Hm? Krásná hora s bambusovým lesem. Hm? velkým klášterem. Ten mistr Pajang měl vzláště důležitou roli v, v počínštiní buddhismu. Po Pajangovi čínský buddhismus se stal úplně jiný. Dnes, že já nosím takovýhle šaty, to je díky Pai Zhang. Jinak by byl, byl <laughs> zálen jako bikšu. A mnoho, mnoho pravidel, které se nejsou aplikované na život v Číně on změnil. A tím pádem buddhismus se počínštil a stal se prijatelný pro normálního čínského vojníka. Nestal se cizí. No a Pajďang, kolik máme hodin? nemáme moc času vypravit historky, co? Nebo mám jednu historiku povědět? Jo. Ta je ilustrativní, potom ještě bychom měli skončit tohle, to ještě to máme hodně. Máster Pajďang. Máster Pajďang byl velký orátor tež. Velice silná osoba a známa mnoho, mnoho historek, mnoho, mnoho koanů s ním spojených, mnoho historek o něm. Hm? Snad nejslavnější historka, která též poznamenala celý čínský buddhismus je, on asi pocházel z rolnické rodiny. Tak stále pracoval s motikou. Hm? A ty eh, jeho žáci vzali motiku, protože chtěli, aby je učil. Hm? A on furt napoli na makal. Hm? Jeho slavné řečení je Každý den dobrý den. Hm? To je obyčejné řečení, ale když to řekne osvícená osoba, zní to jinak. No a ten... Pajdžang tvrdil eh, den tež jedno z jeho rčení, den bez práce, den bez jídla. Hm? To je slavný rčení v Zenu tež. Hm? to si asi slyšel. Hm? To je všecko na Pajdžang. Hm? No a teď on byl tež velký orátor, protože byl rolník a těžce pracoval tak měl mnoho síly. Hm? No a když měl dáma toky, tak vždycky v hale meditační na konci stál jeden starec, stoletý starec s bílými vlasy. Slyšel jsi tu historiku? Od vás báte. <laughs> Hmm. Tak to nemusí vyprávět, co? Jo, A ten nezmeškal žádný z jeho projevu. Hmm? Po každý tam stál a nic neříká. Protože tam bylo tisíc lidí, tehdy v Číně to nebylo jako dneska. Hmm? V klášterech byli, bylo tisíc, dva tisíce, tři tisíce. Pět tisíc měchů a z nich mnozí probuzení. Proč? Protože nespali. <laughs> Seděli celou dobu, sp spáli spánek i v sedě. I, hm? hmm. Teda se praktikovalo jinak než dneska. No, posta, posadili se na okraj propasti hm? no, no, no. <laughs> takhle se praktikoval ve staré Číně hm? to byl zen hm? a ten starec to už je <laughs> a jeden den, jeden hezký den, když všichni měši odešli a mistr ještě v hale si něco prohlížel a tak k němu ten, tento starec přistoupil a zeptal se ho. Mistr, je probuzený člověk, rost karmy. Ta master Pai Zhang se na něj podíval a povídá probuzený člověk karmu proniká. Když to slyšel, vyrojili se srdži mu v očích, poklonil se a odešel. A ten máster pajčán povídá mníchům na druhý jeden ráno. Jděte do tam a tam, tam je jeskyně, tu jeskyně ještě můžete navštívit, to, tam chodí turisti si to fotografovat. Mm -hmm. <laughs> Jděte do této jeskyně, tam najdete eh, eh, mrtvou bílou lišku, taky ji udělejte ji, bože, mrtvý mnich je spalován, hm? hmm. tak jim e, udělejte mu pohreb jako mnichovi. Hm? A ještě jsem zapomněl, to musím doříct, když jako brečel ronil sezi, tak povídá tomu mistrovi, Třesně tuto otázku jsem před nesčetnými životy hm? položil jednomu e, lajkovi, na této hory. mě položil jeden like na této hře a já mu odpověděl, že probuzený, hm? probuzená bytost je prostá karmy. Hm. Teď konečně jsem pochopil a padní slovit nohám a odešel. Hm? Takhle je ta celá historka. Hm. Nepochopil, co tady tam. No, tak musíš o tom přemýšlet. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> this, is not a prasad, karma? karma? Yeah, no, no. Yeah. Pro, process so free. Free of okay. karma, yeah. Oh, yeah. Free free of karma. Not even Buddha is free of karma. But he has penetrated the karma and penetrated the karma results. OK, tak. Eh, jestliže odstraníme tyto překážky, můžeme se tedy dostat do Stádia meditace. Meditace se stává skutečná, skutečná v tom smyslu, že vede k odstranění všech překážek, které nás vážou na utrpení. Jestliže jsme přímo poznali, Objekt vysvobození. Objekt vysvobození není objekt v pravém smyslu, protože objekt je něco, co můžeme uchopit, ale objekt vysvobození nemůžeme uchopit. Ale stejně to nazveme objektem, protože na to nemáme jiné slovo. No a. Tak jako cesta přímého vidění je příčina změny, tak bhávana mága, cesta meditace je příčina odloučení, vyvéka. Tak jako meč nás. Odloučí od hlavy, když nám ji někdo usekne, hm? tak i cesta meditace nás odloučí od veškerého utrpení, hm? jestliže ji projdeme. No a jaké jsou překážky v cestě odloučení se od utrpení, v cestě bodhisattvů, v cestě Neduální realizace. Podle teorie učitelů Mahajany samozřejmě a Rahat se tež zbavuje nevědomosti. A rahat nemá nevědomost, ale jsou v něm známky spontánní nevědomosti. To znamená, spontánní nevědomost, to jsou minulé zvyky, které jsou ještě napojené na jeho minulou nevědomost. Hm? Písmo říká, že i Maud protože v minulých životech byl v pekle a v nebi, a v nebi, když byl v nebi, tak měl obzvláště ráz tanec, když slyšel nějaké, nějakou muziku, tak to v něm takalo. Velký arahat Gavampati. To je jeden z velkých arahatů. Gavampati byl kráva v minulém životě. Tak stále prežvíkoval. <laughs> Ty staré zvyky zůstávají. Ale už nejsou spojené s s utrpením. Hm? Dále prekoná další prekážka je lenost. Jelikož máme lenost, nemůžeme uspět Cestě meditace a nedbalost. Jestliže uspíme v cestě meditace, lenost, nedbalost zmizí na dobro. No a, aby jsme uspěli, co potřebujeme. Potřebujeme punia parináma. To znamená, veškeré zásluhy, které získáváme na cestě dokonalosti, musíme proměnit v zásluhy všech bytostí. Tyto zásluhy nepatří nám, patří všem bytostem. Jestliže si budeme myslet, že tyto zásluhy patří nám, je to překážka. v dokonalém probuzení. Čili musíme veškeré zásluhy, veškeré cnosti, které praktikujeme, přeměnit v zásluhy všech bytostí. Podle textu tak, jako zlatník přeměňuje zlato ve šperky. jestliže nechápeme, že veškeré dobro, které děláme, nepatří nám, ale patří všem bytostem, nemůžeme získat dokonalé probuzení. No a v tom, aby jsme neviděli žádné vlastní zásluhy, ale viděli ve svých zásluhách zásluhy všech bytostí. V tom nám brání co? Ulpívání na existenci, ulpívání na majetku a nízké myšlení. To znamená zájem o věci jiné než nejvyšší probuzení. nebo zájem o věci, které nejsou v souladu s nejvyšším probuzením. S nejvyšším probuzením je v souladu i studium hm, medicíny, studium umění. Všechno toto je tež v cestě bodhisattva. Ale bodhisattva je studuje ne se jedině se zájmu o nejvyšším Probuzení, ne z jiného zájmu. To není lehké. Dále, aby jsme uspěli v dokonalém probuzení, musíme praktikovat stav bez strachu. Abhaja. A stav. Beze strachu, to je příčina našeho přesvědčení, že kromě dokonalého probuzení, vlastně žádné probuzení není skutečně dokonalé. A to je přirovnáno k tomu, k přesvědčení, tak jako kde je kouř, tam je oheň. Kde je takovost, tam je stav bez strachu. Stav bez strachu znamená strach. bez, jak už jsme nazvali, perfektní stav, bez uchopení a odvrácení. Samozřejmě arahat nemá též strach, ale má z... jemné, jemné energie strachu, protože se odvrací. Ale... Bodhisattva, který touží po dokonalém probuzení se od ničeho neodvrací. No a stav bez strachu to je maha přístup. V tom brání co nevíra v guru. Skutečný guru je Buddha, a ten v Mahajáně tež je, to je tež v země. Nápomoc k tomu, aby jsme rychle získali jasnost, je, že si představujeme našeho učitele jako vlastně pokračovatele Buddy v přímé pak nerozhodnost vůči Mahajánovému učení, učení takovosti. A dále ten, kdo má překážky ve stavu bez strachu, ten se řídí slovy a ne významem. Bodhisattva je ten, který se řídí významem, ne slovy. Buda je ten, který a Bodhisattva je ten, který používá slova, ale řídí se významem, tím pádem na slove neurpívá. A tím pádem tež stane mistrem všech slov protože na nich neutývá. teď zbývají jenom dvě hm? dva body na ty vysvětlíme zítra hm? je to tak? Pro by to stačilo. Dneska jsme mluvili dvě hodiny, hm? to by mohlo stačit. Zítra zase možná přidáme nějakou historku. Teď už je pomalu devět hodin, tak si zarecitujeme, předáme zásluhy. A ti, co. co jsou ochablí, ať si jdou odpočívat. Ti, co ještě mají energii, zkuste meditovat. To je v sanskritu, nebo v Češtině taky tam je? V nastat se originále to nepotřebují. V češtině, tak to si na to V je mám jenom jeden, To musím popojvat, ale zítra budou učit. Tak dneska budeme recitovat jenom v originále, no, zítra budeme recitovat v češtině. A v češtině, myslím, já jsem přeložil po romana tu sůtou srdce. Hm? Ano, jo. Ale nemáme ji v tom počtu až Jo, takhle. To bychom mohli recitovat česky. Máte někdo sůtou srdce česky? Hm, tak. Tak v ostatní vr, v originále a sutru srdce budeme recitovat česky. To je důležité, aby všichni se naladili na to, co mluvíme, na to, co vysvětlujeme. Sutra srdce vlastně vysvětluje neduální přístup k cestě. Jestliže chceme dokonalou realizaci vše, Naší zkušenosti je právě takové, což je neduální jméno pro prázdniny. Tak si musím říct něco. Ani amatta kusalle, yam padam Santu sakho je suvaho Kulesu suva nanugindo, na cha kundang samachare vinu upavadeyum, sukhi khemino hantu, sabbe satta bavantu sukhatta, yekechi pa nabhu tasava tavara anavasesa, digava va mahantava. Majima rasaka anakatulla. dittava yeva aditha ad yeche dure vasanti avidure bhuta va sambhve siwa satta bhavantu sukhitata. naparo paramlikubete na atimanyete katan chinam kamchi biaro sana na ajaama nyasa du kam mičeje máta jatá niamm putta maju sa ka puttaamarakke. Evam piababutésu má sam báveje a paránam metanča sam ba kasme mana sambávaje a paránam, Udangga titang chagan nisno sayanova sayano va yavata sabigatamindo etam satim maditaye brahman etam divaram idamahu titincha anupagama silava dasane sampanno kame suvine dham nahijatu jaatugam basaiyam punare Ete na sacheva jena hotutejaya mangalam, ete na sacheva jena nasantu Ete padava, eteina sacheva jena sabbe roga upasamantute Namo Ratna Trayaya, Namo Aria Avalu Kiteshwaraya Bodhisattva. Maha Sattváya, Maha Karu Nikáya, Om Sarva Bhayeshutránam Káráya, Tasmai Namaskritya, Imam Árya Avalokitesvá, Tava Nílam Kanta, Namo Hridayam Hávar Taishyam, Sarva Ártha Sadhanam Shubam Ajeyam, Sarva Bhutanam Bhavamárga Vishudakam, Om Tat Yatha Álokhe.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 Dveša, visham vinášáya. Moha, chala, visham vinášáya. Khulu, khulu, mala. Khulu, khulu, mala. Bulu, bare, padma, nábha. sara sara siri, siri. Suru, suru. Bodhya, bodhya, bodhya bodhaya, bodhaya. Maitreya, nila, kanta, darsana, praradaya. Swaha, mahasidhaya. Swaha, siddha, yogeshwaraya. Svaha nilakantaya, Svaha čakrayuktaya, Svaha padmahastaya, Svaha všanka šubdane Svaha vama diša krišna jinaya, Svaha vyagra charma Svaha namo ratnatrayaya, namo arya avalokitesvaraaya, om siddhantu mantra padhaya, Svaha. Om, klaním se vznešené prágy a Pramitě. Když znešený bodhisattva a Valokitejšvára praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve vlastní podstatě a prázdné. Šáry forma není nic jiného než prázdnota. Prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty.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 Proto Šáry Putro v prázdnotě není ani forma, ani počitek, ani vnímání, ani faktory vůle, ani vědomí, ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, ani barvy, ani zvuky, ani úně, ani chutě, ani objekty dotyku, ani mentální objekty. Není tam ani element poznání oka až do elementu poznání mentálního vědomí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 Jestliže recitujeme tuto mantru, vlastně nalaďujeme se na stav budy. Být v situaci odchodu, odchodu na druhou stranu, bez utrpení, společně se všemi bytostmi. Hm? To je budha. Co? No a teď skončíme tady, ti, co chtějí jít na procházku, teď je nejlepší čas jít na procházku, ti, co chcejí meditovat, ať meditujou, ti, co chtějí odpočívat, ať odpočívají, a předáme zásluhy, tentokrát páli. Retav plac camehysampadan puņa sampadan, sabbe deva anumodantu sabasampamisiddhi han. Eta plac camehysampadan puņa sampadan, sabbe bhairta anumodantu sabasampamisiddhi han. Eta plac camehysampadan puņa sampadan sabbe Satta ta anumodantu sabasampaxisiddhi ha. Aka satta chabumatha deva naga mahidika Punyanta Nanumoditva, Chiramrakantu आका Aka satta देवा deva naga mahidika, punyanta la numoditva, chiramarakantu desana. Aka satta deva naga mahidika, punyantala numodwa, Devo Sasampati Sampatyhoutuča pítou, bavatou loukouča, ráža, bavatou ko, sádu, sádu, sádu. Tak druhý den máme za sebou, třetí den by měl být lepší. <laughs> a doufám, že <je>. devátý den. <laughs> Nechci? prostě na če je tam napísané? Tady to Tělo moudrosti, všech bytostí, spočívá ve tvém těle. Pů, jen, co shen, cui, sui, shen. Neměl by si nechat bytosti, aby sledovali hřích, sledovali zlo. Když učili, I to je právě to, co jsme se učili, že vlastně naše zásluhy bychom si neměli nikdy převlastňovat, Jestliže si prevlastňujeme naše zásluhy, je to naše zaslepenost. A to jsou skutečné zásluhy. To je vlastně hlavní význam, diamantové sůtryky. V Číně diamantová sutra je vlastně základ, tež zenu, protože Klinem došel probuzení na základě diamantové sutry, slyšel jenom jeden verš a bylo mu to jasný. My jsme to můžeme přečíst 150krát.